أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خِيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه رواه البخاري رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البهقي رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زماي زق مندو الله رحم او کرم ده چې په یو دور الوی مبارک نسبت سره موږ او تاسو را جمع د بیرونو پکور کی الحمدلله د بناتو د الذي ظهر دی دا, دا دینی خوشالي نسل کی او دوام استمرار و می سوالدی نسل کی ماشاءالله دای پکور کی پنزو سو ماشومان نن ختمونه دی داکور والا او دکمو ماشومان او چی ختمونه دی ددی والدین قسم شکر ادا کی نو دکم نه پدی کی الحمدللہ زنی بنات طالبات ترجمہ دی اوزنی پکی د ناظری دی والحمدللہ زنی پکی د حفظستی دڑے رلو ی د خوش علیہ مسلمانان دی یو ختم پسی ترسی جرزامونکور کی مون ختم ہو بازه کورنو کې روزانه سو سو ختمو نه کیږي داسوند را کور والي شکر ادا کړي الله وعد کړی لئن شکرتم لا زیدانک دربي کریم فیصله ده ايزما بندگانو ک تاسو زما د دی او د دنیا وی نعمتونو شکر ادا کو. زما د رب عدد چې دا نه مخونو وړه رقم وګوره د اعمالو د قران شریف یاد نورو اعمالو ختمه دو پورې مساله ختمي غینا یو څنګه یو کس موږ سره حچ کيو الله د ټول مسلمانانو نارينه او زنانه او حج عمره نصیب کی حج اعمالو کې لدل کړه او دې د محنت دے نو ورته د دا سره سرم و شاوارت دے پا مال او نفس دوارہ کریگی نو په حج کم کریگی ستری دی من بی دی نیوحاجی سیما سر حرم کے ناس تو حج ختم شمالے وی بست دے اس پا نور سی کنا نو دازدی خپلو میں دخیندو لمواب او دې خپل <سؤال> طالبات او نوام ير شو چاو خيلو او چا زده نو خبر ختم شو ک سپاتي دي نو خبر خوص اصل کې پات دي چې په جڑا جڑا اوس الله له سوالو نکو چې دا قبول کی کدا چا یو عمل د الله دربار کې قبول شي نو دا غي نو ډېر سجود شي او که دا عمل قبول میشی نو اسپتی جون میشی نو دا معلمات باز شکر ادا کئی جیار بکریوان تا دا, دا کم طرف ندی پا مون رحم و کرم کلی چیزا مون کور دی دا قرآن دی وینا و دی وینو دا تلاوت او دا زدکل یا دا خول یا مرکز گرزولی پا دیبانه با شکر یا شکر دا پاردانی سجده با یورز بیدا چی ترسو جو انده شکر عبادت ته دا الله دے دینی و دنیوی نعمتونو شکر داکون عبادت دے آئے عبادت تر کم وقت بھی ہوا ربک رب حتی یعطی یکل یقین و اید خپل رب عبادت و بند کی بکی تر دیچ مرگ راشی نو دا د الله دے طرف نیوڑے لینے عمد تے دا عمل پسی دا جڑام پکار دا چلا قبول کی او له مولي کې دا د اخلاص نه خاله ایسنګه به پته لګي چې د عمل کې اخلاص وکنو کامل شو به ته شو او زره کې صف فکر سوچ را نه دا د اخلاص نه عمل چې شي ځنه کې او درد راشي چې د همدم رخواريو کا سار نبوت مر ما خاما ما زیګره پورې قران خېلو چې دا به قبولي کنا ذ دې قبلې د وسره رژري کی او درد راشي دداه اخلاص په نخو کی او نخدا ورته الله خلیل ابراهيم عليه السلام دا الله کور جوړ کړو دا الله دا حکم مطابق ربي کریم ویلو زمادا کور کابه شریفہ بیت الله جوړ کا ویژه کې تیار کو نو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم او مفسرینم تعجب کړی وو تعجب دې د الله خلیل الله حکم کړي د الله په حکم دې کور جوړ کو اوس د قبلې دو په راجاړې ابراهیم علی السلام لاس پورته کړي کعبې سره ولاړل وي ای دعا کوي اسماعیل علیه السلام ته امین کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے رب دا mehnat mo ko sta hukm mo sta qur mo jur ko us qabul ki ka qabuli qismat jur shi ka qabule lo ko is muf tijo mush mush ادو رجمل <سؤال> العالم نک قبول ش سبب لاوشی نو خو زم استو خدمت کی درخواست ته چ شکر ادا کوي نکلا نا کنا کور کې و الحمدلله زم کور کې د بناته مدرسه دا نزا کور کې غو معلمات له ام چ سوک راضی ګو رضا و نوایي چې دای محتاج دي موږ محتاج یکتا سونه وی راج ما بچا بیان کوو تدي خلک معشومان او بنات نه را لې ویله مونږ بچاله خلک مونږ د دې محتاجی دا مون تر هغه او د الله دین زکۍ نبی عليه السلام ابو سعید خدری رضی الله عنه ته ویل انور صحابه ته ویل وی دا اطراف د عالم نه د خلک مدینه منورې ترازی مرکز د اسلام او سوق د دین ز د کول ل رازي زماده خير وصيت و رايده مبارکه ابو سيد خضر رضى الله انچه بسر کرا غيز الدين ز کوم ناغو مرحبا مرحبا بي وصيه رسول الله صلى الله عليه مرحبا دي مرحبا دي ده خاتم النبين عليه السلام په وصيت باندې او شيب طلبو طالباتو زوی عزت مندو دیر لوی مقام دی صحیح حدیث کراغلی او دا پد پیغمبر علیه السلام خبرې په خپل حقیقت وی وې کوم طالب العلم د دین یا طالبات چې د کورونو نزيد د دین زده کول په نیت نو د دې کور نه ورته ملائک وسره ور دا وزیر اعظم بادشاہ تر وګړي نو وزیر وګړي د کلې او لوی مالدار او معتبر سړي وګړي دا ملائک د دینز د کړونکو ته بازاره ورایي او شکر دا ادا کيده الله حبیب فرمایلی زموږ دې ای په خبره ایمان د ذکره ته مسلمانان وي کله په خبره او ایمان نه وي به په کیسه پاتې وي وای شو چې په کمه لار د دینز د کولو د پارزي د انار د جنت تا کملاره چې یو ناری نه زنا دا الله د دین د کو له د پارزی پتہ د جنت لار او دا زکنه او خوذلی اورز دی درس اصولو کې د امام احمد رحم الله بارک وایو د سلور و و کی اخیرن امام دے. او مشهور او امامانو کې اخیرا نه امام دی او د بارک وای امام او اهل سنت والجماعه اړتک لاته کی کوړي دا لحظه ذیل په راز غوړي جېلو نو تلاټه او یو کس کی باز خلکو له العجیب نشان جوړ کی او یې لړاغه نو یو حل ور سره بیل او امام احمد رحم الله سره ایک غربي مسلمان هوله کړه دا غل ورلو امام څخه دور پیری وغلا کړي او دوره وانټه کول می هوډلې وبعد اربعین نکڑے علادالدین مبارک جیل تر اغلی خبردار وره کمزوری اختیار لکه وګره غل ول دور زړب اورلوه ټکو امام احمد رحم الله و فی اخر کې سپلی لاسو کې نیولې و منډي والے داد شمر الله کو احادیث و حافظ ده رجا ورته امام سطر کبي و منډي و استاد علم ختمی کې دا امام احمد رحم الله و رتوائی ایلن لحد ایلن دپارا با منڈی چی لحد کی میں اس بارے بس بیا منڈی سلی ندا محنت بشوروی دیدن دپارا تر مرگ با محنت شوروی اپا دنیا کی چی سمر کارون دید دینا بہترین کارنشتا دی مناسبت سرم آستاز روان لیو حدیث حلوستو اپا بخاری شریف حدیث دے او د قران شریف په ختمونو کې د علماي کرامو نتاسو اوري اې د الله حبيب موږ او اے دا اللہ حبیب تاسو دا مسلمانان ټول ته خطاب کئ وای خيرکم اے مسلمانانو مزګزار او روزګار چې د څومره بیشمیره نیک او اعمال او خاوندانی ای. تاسو لپته تاسو کې غوړا څو چې دا کتاب زده په نور ته وښهلو ورا الحمدللہ مسلمانانو کې د لیدو صفات او خاوندانстаў منځونه کوي روزي نیسی سقاوت پکېستا ای ایمان او خو لازم او ملزوم دي نور دسمره کلي صفات او خاوندان وي خو نبی عليه السلام تر قیامت امه ته خطاب کوي خیر وکم پتا سټول مسلمانانو زناريانو او زنانو کې ورسوک دي چې یاد الله د کتاب زدکو او ډوره ته او خلک کتاب الله چې ذکر شې نو دې سره حديث لازم دي دغه په قران بغیر د حديثو نه سینه کی عمل نکېږي که اوسره وي قران شريف مانم او احاديث د نبی رسول الله نه نو هغه مسلمان نه بلکې کافری صاحبيږي ځکه موږ او تاسو وګوره ماشا الله دي کور کې زمونږ دا حیاداری بيواني مبنات ال, الحمدللہ ترجمه کوي موي اقی واقیم الله وی واقیم الصلاۃ په مسجد باندې پابندی وکړي کو څوراتونه دي د قرآن کې نشتا ساری څوراتونه دي ماجی ګر څور دي ما خام څور دي دا ټول د الله حبیب ذکر کړي قرآن کې بار بار وایي زکات ورکړي او جهادیس ورسره ني سمرا بو ورکاو چال او ورکاو پچا کیږي پچا د کیږي د قران سره جن النبي عليه السلام احاديث نبي دو جن زمدا علماء شیخ عبد جیلانی رحم الله او وي اي بنده تدو وزر الله تعالی ذي يو وزر او بل وزر د سنتو د جناب النبي کریم عليه الصلاه والسلام دي ماشاء الله ګور زمندي 500 بناتو الله دي پا عمرونو کی پا حیاتولو کی خیر و برکت واشی قرآن شریف ختم کو تا قرآن چیسو ختم کی پکار دے چی دا دی بدن کی خکارشی تا سکور اگر ڈاکٹر ری دو بدن کی خکاری کنا ڈاکٹر چی روانی معشومانو موی ڈاکٹر او برا گئی روان دے نو معشومانو موی انجینئر سی قران ولو نارینو زنا نو کین کار دې چې قران ښکار شي او الحمدلله دا غشاندی اغرز می چالو وی بېکم زه کې چې روان يهودي کتی چې زنا نه پډېری خپل پردې کې روان دي او د شریعت او د قران مطابق کې پردہ نو دا بیا دینی مدرسې لدزی او برزی نور زینو لکه زی ناګې کې پردې اعتماد نه چې چر ته ګوري چې زنانه دا شه روانه یی چې څنګه الله ویلي ځکه دا زنانه چې حیا سره نو عرش والے صفات کوي عرش والے څه کوي موسی عليه السلام یو دو زنانه ته ګډو بکړي اي جلاړو والد محترم ورته ویلو وختی را لې وي سو کوم مسافر موږ ته ګډو بکي ويته اي ویلې وی راي ولې ناغه پورک ک په ټاپه را روانه ده عرش والے صفات کوي و و احدا تمشي و دو نهو کې اوو د موساال السلام په سرراله د مالک وي پل را روانوه خووت للی د یا نه ډکو سب د یو زانانه چې پردي لو پرکار د دې زم ما بنا ته طالبات شریف ستا سو په اخلاقه ښکارش ته مور خپل خدمت وکي تخپل استادانو قدر وکي که خرخوا هي چې داږي قدر عزت وکي ذکه الله وئیتا سو ماشاءالله ګوره قران شریف ختم کو الله سوره زمر ک وی هل یست وی الی نا یعلمون والذین لا یعلمون الہ الا اللمین وی علم والا و علم برابر نبی تا څو ګوره علم ولوم په مشرمکه ودرو کوم سره ولاڑی آپ ممبر ناستے بل سکیناستے جی بری ممبر ادی مسلمان بل سکو تر دیش لو گورے د قران علم چااو کو الله وی ایجاد به نور سرسنه دی برابر ندی تاسو ماشاء الله ده پر دی احتمام پکوي تخفل موربلار دوست اذان او خدمت پکوي تاسو وګورئ چې په کوم شی باندې دین بدنامیږي نو اوب نه خوای ځکه عمل ملک د اسلام دی او مونږ کې څه ایبونه میبونه یا ایبو برداشت کوونکي عالم او عالم کړي نه خلقه کوئی عالم هم دی او دا سکه ایه بازه سمجھدار خلک کوئی کنا علماء او طالبان وتا وي ګورم برغې ډیر ایه لوزي خو زموږ سره زمبل کې شي پهړو ژبه له خلکو ورسې ځانګر ځای نه احتیاط سره بتا وسو ژوند ته روي رحمت الله علیه تابعین او کې تیر شه دویته به شي با سي ناري نه زنا نه وې ختم کو دوی ته چې قران به ختم کو دا خستا په بدن کې خکاری نه په کار دي اخلاق اخلاقو خکار شي د په بدن کې خکار نو دا کتاب ګره په اخلاق کې خکاری چې مود نرم نه کار والو بلدا سره چې تاسو د دین څخه کوم دي پوښتنو کې الله دې مافیو کی پا باز علماء و باز عالماتو کی سختی وی سختی سرکار نکی وی دو دنکار دا اخلاقو پدائے رکے لے زموگ دا نبی کریم علیہ السلام دا سی اخلاقو باز شارحینو لکلی وی کدا اخیری پیغمبر خاتم النبین علیہ السلام موجزات نوے نو دا اخلاقن کافیری جدا دا اللہ رسول لے دیکھا پا عام شخص کے دمر اخلاق نشرت لے په اخلاق او نرمۍ چې کوم دین زمای عزتمند پهلاوی کی دا په ولسمه کې دا اخلاق کو استادانو کی وی او کو طالباتو کی ویونکو ورواله دا وسوونه وي په عمر کې سوکاله زم چې هغه چاته وټسور کړي نرمۍ سره او جهاناسته نو کو سونه ماشاالله طالباته وی نا غي نرمۍ سره او اخلاق کو سره سبق وای کمو عللمات او کوم متعلمات سی جن بخو اخلاق او سرخوريږي کله راکله ګور داسیمې زموږ دامت البنات عالماتي شنو بیا په غم خادای کې نه بیانونه کوي زمي اوستاد زماته وصیت کولو و چې مخ کې دې په چا خواري نې نو غم کې به ډېر اچې مخ کې په جهنهت نه شي او په دوه خوشحالي راغلي نو په دې ډېر تنګې نه ډېر خوشحالي کې دماغ کار نه کوي او په غم کې ځنه کوي دماغ کار نه کوي شیطان وای په دې دوه مو کو د پمرچ کې راستي چوارو کده سره هم نه ونی کو چې غم په راشي به خپل زماوب نه دي او د سره خزمان نه مانی خوشبخت سخادي او خوشحالي راشي نو زماوب مانی دلې مخ کې ګوره کتا شو یو کور کې هم شوه پنر وو اخلاق وو ای چې جاړای ما کچاو منل خوها ځان مټه کوي ویر مټه پس پنر مخلا کو سره کچاو منل خدن نور سختي سره بچېړل نه کوي چې کدا شکایت مول راځي بعضي زنانه عالمات وي او چې وعظ نصیحت کوي څو ګینه مې خيره ازام شروع میدان د دعوت کې خيره ازار نشتا میدان د دا دعوت بلکل د اخلاکو او د نرمي میدان ده ویو جنہ لازم خپل حبیب بارک فرمایلی تاسو ماشاءاللہ د قرآن ختم وکړو اللہ سورہ ال عمران کې وای سبہم رحمتن من اللہ لنت لهم كنت لن تلہم ولو کن تفر الغلیظ القلب لن فض من حولك زما حبیب دا زما رحم نے چستا سو طبیعت کی نرمی لا تا مرہم او کرم کڑے کہ چریشتا سو پجب کی سختی وے آو زلم و او ظلم او سخو ندا ټول خلق بتا سنت اثر شوی وین خدا دیوز بل زیدہ چراغلی او مور و پلار او بچیو کو رونا هر شي پتا سو قربان کړي داستاسو دا بلندو اخلاکو نتیجه دا اللہ صفت کی انکا و انکا لا علا خلوک عزیب زما تاسو پڑیرو بلندو اخلاکو یئی دخو اخلاکو سرا امت مسلم پویول زان کی دا مافیسی فترہ وستن دا زمان دا پیغمبر علیہ السلام غٹ سی فتسو اے مافی کول کزنی وقبنی آدم دیس خطا متاوشی نو مافی پکار دا ایتا سویو قابل قواما گو رہی دیپنو گو رہی دیدین دا مجلس آداب دادی دا سو ماشاءاللہ خخ مشرانی ہے چی بل بل بل بنا گو رہی یو اولوی سڑا او ماسرا ما نولی دلی لنبی ملاقات مو پدی دول علاقہ دې کې چیراله توجه وکړه ما دنيوی له ها سره مشهور او چې فقس لاس کړي تاسو خلق یې د مجلس خپل آداب دي دې کې کار پسی دې څه به ضرورت و تاسو به بغیر بل په لګوره کته سو توجه سره د دین خبره واوریدا نو عرش والے استادو یې پسی دې باندې چیستا صفات به کړي سوچید دین خبر آداب و سرآوری رسول کی صفت کہتا عرش والا رب کریم صفت بیانئی سورہ فرقان کہ اللہ دباز خلق استائے نہ کہے و الذین اذا ذکروا بیات بی ربہم لم یخروا علیها رب کریم و ای زما خصوصی بندگان حاغدی او صفت دامن چه زما دن بیانی گی قرآن و سنت بیانی گی دائی بدل اندو کنو غنتی نوی پیدار بناسوی توجه سنبا زما حزت بناسوی ادیدی صحبت ایگو خبر کل نا کل اسلیل دری نمو ری ځو علما او صحابو کې مفتیانو قاضيانو علماو او چرته په داسې وړې د ویچ صحابي له چويریږي فلانه قاضي څخه یا ورته چاته ویچ فلانه مفتی څخه د دې صحبت دمر برکت ته دې اپ حدیث را دیږي د صحبت څخه وی دغه زدهوند مهادیسین جوی نو د استاد سره صحبت نصیب شوي داسه صحبت زما عزت مندو کله ناکله ګوره په یو نه است مصلحه اله شي اګه له ګوره زړه دې ناز دې کومه صلاح نا مصلحه زموږ بکله هل کیږي چې دا کم مقصد دبار الله دی دنیا کې مونږ پیدا کوجه مقصد زموږ د زلول ورور زیږي هغه د خبر د ځنګدان تیارې ده هغه د الله د رضا کول کوشش دې هغه د الله د ناراضګۍ نزان ساتل دې پیرانو یو ځل قران اوریندلې اوغ یوځ سر شومالې سفتنم کوئ مع وړته ورک شو قآنم وروکو شمی او د د د آیانې جوړدي و د پیریانو به د ملای خبرو ته غګډو د قتل چې اسممان هم تون د سوو ک داو ملایکو ډکې جلی به غګنیو سر وټراله. د لديې دنیا کې سن کار شوي. زمنګاو د ملائک المل بچ موه کې خود غي کې رکاوټ جوړ شوې دنیا کې وګرځي شي شي نیو نه پیریان حجاز مقدس لرالن او د الله حبيب د مظلومیت دور د مکه مکرمه او مکه او ال او په اسمانو زمکه یو کړی اپه اس قسمت تکلیف رسولو کې کم نه کړي د الله حبيب د مکه مکرمه او د طائف په منځ کې او زهره ایا ته وادي نخلا وای دا سیکل له وړو کې هندي خصوصي سکوشي کې نه مونږ ته ايف نه راتلو زموږ څو مرګري تقریبا سنېخ کالو کې چې توائف کې خود دې ځای پټ اورته نو نه بچند را سره موفتی شه دا وی مونږه يرد ته وادي نخلا مون خپل استادانو ګرځول کاغذي ګوره بډه حکومت نه دل بوله حکومت په تاریخی تاریخي ځایونو بډ نه لګای اول نه لګای بیا دا موږ ټول خارج موږ او په خارو مسوره سور خان کا فرقه اوه وي ځکه شفاله چاله سو کړه الله پنهاسو کړه زموږ د دې شي کې مساله دا وي کم شي چې بلی یقین بدن ته تکلیف رسې داغه خوراک حرام وي زموږ د فقه معتبر کتاب ده هدایا وای خارو خورل حرام دې کا نقصان نشي کنا خارو خورل شي نقصان وس کو پدینیت خار افرجمانه وبیماری لري کوي دغه ته کفر جوړي پیغمبر بیماری چا نه لري شي پیغمبر چا ته شفاء ورکولې شي نو خار څنګه ورکي دیو جنه کل نه کلم ته ماشومان څخه وروه ریټو له بازی نه کانو زنانو تمره دم په واځي موله وله وي خوری یو کله لا کنه زې جوه کې او بابا بهشت سره دغه قران لیکیدله او په تاولهږي زمما نفع نقصان زمما بيماري او صحت دی او الله رب العزت په دست قدرت کې دی سعودی حکومت داسې زيون دا دی او جنا پټای چې خلک دا غږه کوي راوړي ندی وادي نخلق نبی رحم السلام قران وي د سبا مسکی وي پیران را لاله ډیر آداب سره ووریدو چرانی دېشن قالو ان سیتو پیران یو بل چف او ده سید العالمین دخلې قران او په همدې مظلومیت دور ده نو قران یو زلو وورید الله وی ول له لا ال خلق قوم ته ير ور کون کی قوم تو یہ غنہ کار چی دنیا کشیا خدا نے ان سامعنا قرانا عجبا و یقوم ساجب قران مورید یحدی ال الرشد دا قران خو ہدایت طرف طلار سمئی فَآمَنَّا ب نومونږ پمان راړو او د ټولقرآ خو لاڅڅه وال نو شیک بررب مون د خپل ر سره ک نه شیک نو ش کا بررب نه دا د قوعد د مطابق ددي جو اندیو منی ولن نشریکا بی ربنا احدا دخپل رب سردو ایسو کم نشریکا ورن یوزلی قرآن وردنی خود آداب و سراء یوزلی قرآن وردنی خود زمائی زد من دو آداب اے وو ری خود دا پا یوزل دمرا اثر کئی کنا بس دنی وخلار بولی زد غشې نه خت او هغه مقصد هيات الله دې سترګو له مخابخ کی کلم جدين خبر کی نو ډېر آداب او سرز مې عزت مندو چې موږ او تاسو باور استاسو د دياجامکې دوه زموند دي مېند خو هند دوه راجامکې دوه مقصد دي یو خلوي خوشحالی لا الله دې نه یسعلو بې موږ او تاسو هم پکې شامل کو دویان دادی چه مون فکر منشو شو چې پانزو سو ما او ختم نو نو چې هر یاو ایجی مون بم سبالون راگلو مون دی مین دو که چه چې کار اس رکڑه وی مو دا با جارو وی او زبا سپاغ که مو دا لور با زماسو کی دا به جامی وینزی نو نن ختم کمزه نکڑه وی مون کر دا سی زنان مور نور دی پکور ګر نور رسول جنیش څنګه ای تا له لګای اخاو دی پښکل کی ماستر دی داغ لورین فارغ رشوا موره احادیث می قران می مستکر کورلسه لګای بیا س تیار وو دی رټی وټل لراوالی د دین ته فارخ لک رسول سکای بهت تلکای دته یو مور دا وکړې دی پر وګور دی ویچ دا کار رزکو خدا خپل ماشوم غوژې مدرسې للیګم نو ګرا غلس کسان چې قرآن به شفاعت کوي د ابو جلاد زوادې مور ټول کار کولو او بابا نستاد کتاب ویل یو بچي وو یله زما دی والدرس په سره غوستي خدا کتاب یې ماسکره نو زباچو ناری نو زنا نو کارو نه ماسره کوي سکل بس ما سپخین نه پستی سکے مدرسې لری راځي د خپل دنیوي تعلیم سره به دینه د قران شریف حافظان او عالمانو زمایزت باندې جوړيږي او په کورونو کې څومره برکات رازيدي سره اما اول آیات مستو د سوره یونس داتا سولو سو مون تعالی وای چې څوک دې کتاب له الله کې او د دې علمي ورته نصیکو نو الله واي په دې خوشاله شي و ایداد قرآن شریف علم دا غورد دا اغسن چه خلقیس جمع کئی ای خلقو مال جمع کن نور ارس جمع کن نو دا شریعت نانوی جی مال جمع کن ناروالی اولتا مقصد مالی مال کار کو ارس بکوی خوگو ربانگلہ چا سر خارو لزی او د چا موتبری بخارو للاڈشی دا چا وزارت او صدارت بخارو پس کو دلتا واو پاتشوا بلکه دنیا مشرکانو د زیږی بس ختم شو شیخ سیر یوزل واقعا ذکر کولا وی یو افسر ریټایر شو دا بیا سره مخکیم جوړ کړي وو نو اکثر د کلکی یا سوکنی نو د افسران چې د نوکری دسې وی یا سوک لټای شي چاسره کېدایسته ماحول خو د جمعه ته تلاوت او د ذکر جوړونی نو یو لیوانی را وراره علی والے کې نو لغفه نه کې خبرې کولې علي والے وی تاسنګ ژوند تیر وې ما دور ته علی مو په دمر غټاو د باندې او نو کړئ نه رووتم وی ووシャレ والے او سی اوس اسم دې ریدا والے او نه ته خدا با قون سلی موتم سلی وکي ته خبره باندې علي والے ولا زوي وی ته خو سم سلی موتم سلی د دنیا علوم دنیا شي ارخوا لجبزی امر کومي ا په دې کتابه هلنوي دا حديث مخکي ختم کې ما بیان کړو دا قبر ډېر د وحشت ځای دی الله زموږ او تاسو ټول وسشي برګره موشي او من موشي دا الله حبيب اماره من زوارن الا وال قبر احظ وع منه وای ما چې صبر د يرځایو د کتي دا قبر په ټولو کې سره ډېر ډیر ځای دی ایا و ووې اوعام توی وی دا حضور ایمان ایمانه چې دا قبر کې جزاء او سزا دا جنته د باغچونه یو باغ ش الله چاته جوړې موته سولې اټول مسلمان او تدی الله جوړ کی یا د جهنم د کندونه یو کندر خوې کدا شې نه وی دا عذاب لګې چی په یو کند کې وردن نکې ادر پس دم رکان یو وخت کې خل او په منونو خار در پس انبار کا دا قبر د وحشت زی تامر ډېر په hebat وایده ته خایست څرکلواله سوکر شي د خبر کې دا ګورې مسله د صحیح حدیث ته وای مو او طرف لودري زیکات بل بلنودري دی امر بالمعروف نهي ان المنکر بل بلنودري قران دی او خایستن او جوان په شکل کې راشي نظام مرد ورته اشتداراتل دی مبارک وي ته خو زما غټول وحشت ختم کو تاسو ودا قرآن برسر خبری کیوئی انا اللذی ازمعت نهارک واسهرت لیلک اے قبر والا زاغ قرآنم چٹول خلق بودشل خطاب تحجدو کی پتراویح نوافلو کی زما تلاوت کولو او زاغ کتابم چروجا پخلا بخط گیوی خو زما در سنب دکول او زاغ اوزومات تلاوت بدیکولو زهر قران وربشیلان الخار انبار کی حق قبر سره کې نست لمون لمو پکار راشده سلو کدا تاسو د اټول کلي وایي چې د مونږ د رشتہ دار مړ دی او مونږ به ثی او میا زونا سبو کی قران به قبر لرا دنسي دا ګوره په خبر کې د پکارې دوه کتاب دې سم عزت مند وو مشکل شریف کراغلی ګورم مو تاسو دولما او نورې دې زمونږ ایمان یی قبر کې سوال جواب ده درې ته پوښونه وکای ما ربوکا و ما دینوکا و بنبیوک و یومردت ملائک راش د باندې یو ہے بترانشی حدیث دې مشقال شریف ای سوال جواب تبوس کای و دې له داسې وخت جوړ شي حدیث ته لکه مازی ګر چې د انور فریوزی قبروالوی چې تاسو سره خبرو لا تیار ذکر ما مسکزه کیږي دمره دبانه هیبت له راغله وی تاسو له دې مسګه ما نه مسکزه کیږي اخر ایته تاسو نه شروع کی جواب ورکای نو نکیرو او منکر ورته وی دا الله بندا پتا خو زموږه صحبت رانه اجیسووی توا تیار جواب دې درسره دا قبروالو ورته وی قراتو کتاب الله وا امنت به و صدقت به ما باندې بد زکن رازیو چې ست په تیار جواب دے ما دنیا کی د الله کتاب لسته او زما په مانو زما په تصدیق یو یو چې لسته مونیول ته درو خوبت دي زن پوری نور ختم غلاف لوي درو مروغ نشي الله کتاب را دا زګی چې سمره زړه نه دی او سور نارینه دی داخلا ستو لچت کوي وايي چې مونږ الله سره وعده کوو چې مونږ به د کتاب الله را خلوص د کوو بیا باندې ماشاءالله ماشاءالله اوس پیږی هغه رس مون ختم لبوته دیو جمعه سلمو لراځي ډیر لری نه ختم مې ده بیا ختم دې جمعه کې بلا ستو چتکړو پس پیږی رما دې یو دا وایي چې په ما عمر چې عمر د دې د ودوکان مکاوه کړه ا چې عمر د دې د هنو مکاوه ها سره د قران د دین زکو له لپاره چې کوم عمر تیر ده دا ګورو علما نهستي صحابه کرام پښینو ګیرو ایمان روړ او پښینو ګیر کری د قران حافظان یو لشي د امام ابو داوود رحمۃ اللہ علیہ په دیش په کتابونو کې د دې کتاب د سننه ابو داود ادا ډېر لوی سړیو دی امام و استادمو وېد پښپینګیر علم شوره کړه ومورګو اکثر ای سلام او دیو ماما ډېر لوی عالمو دا ورته خریه تا نو دی مور کې سجود نشو دی چې ابو داود شریفي کلو اټو دنیا قبول کو نو دیو جملو وی وی الله دې زم ما پاغه ماما رحمو کی جو تخار ودلان دې لو کان حی لن کفر عي بيله لیک جوان دیه اوس په دخل قسم کفاره ور کوله فخبر مې پوښتېږي کوينه شي نو غوغه راتي عمره علم سکيږي تاسو ورستو علم دځدکو کنه دا کوم مثال دلته دی بعد یو ربي له اورې دیو ډیر بختی چې دا امام الب محمد ناصر الدين الباني د حرمين شریفينو پکه کبار علماء کې دی لېل خلک شاگردانو دا محمد ابن سمجان محمد حسن جان رحمه الله دا زما استاد دا محمد ناصر الدین البانی د دی استادونه موږ اند په منسکی یو واسه تر دی غړی ساز غړی به جوړو نه ما ی عربینه اورېد بیا میا بچی سره مدینه راوره او راکی لاغه یو ځل تصویر راو لې غلو موبایل باندې داغه د دکان تصویر وایمانه بره لیکلو جدل ته د کړو کار دې تر صلیب خښ طریقې سره کیږي د سره د جامی استادانو طالبان کې نستعله علم ته شو کرا وسته د خپلې زمانه امام تجور دې چې کله او فاصه او بارکالزه مدینی منورې ته لاړم یو طالبو لرم جامعې کې ګرځول یارس بتاس الازه سو ام دمر لوی زه او د کتابونو نډک ما تا طالبو لرم وی محمد ناصر الدین البانی کتابخانه و د نهاري بچینو 200 تکړو چې زه وفات سره ماړو کتابخانه جامې د ما وقف کړې اته تاری لګېږي وې ګلجی ګنجو باندې و کتابونه کتل وې ماشم ماشم ولورو هغه بابا الګلاس کې وې داسې کې خول دې بعضو کتابخانو کې اندر پايې وې ندې په پوهه نه سدري څلور ګډي په پوهه کتابو کوته پايې شانس شو پښپي جايږي زه پای زتون دې لم لکه را ول <سؤال> جنننبه مون قران شروع کو چا ویله ترجمه لختلو عالمانو صاحبانو شروع ک اتابه فخر خبر دی چې ته د خپل سوکه ای د خپل بی بی دی ترجمه کوي ته د فخر خبر ورکنه استالور د ترجمه کوي مدینه ونورکه یم موږ سرسټه طالبان پاتې را سره ملاو شو بچیم سره ملاو کړ و زماده بچو مور سره قران وایه یو وی سم دې ترغې د ريجینه چېو پاره ته اورولې اگر ز مردان د لاړو دغه بل رور رو ماته والدین وفات شو د مقدمه مند فیندې اوري نو بیا چې د مرګ ورو ته پوسوکه ځکه ایټولونه مالېمان دي خزمه اله دی. او اډی تقریبا شروع کال لبا بډای راشه دریو دایته تاسو کوو وي صبر حافظان دي ناغور ته زم ما رونه زمون خوين دي د ما دي مور نو سې کول وسې حافظان دي زمون پکور کی اوس غراج وې دا مړ نه هغه ته راځي تاسو دا محنتو ko ywaizo pa ba chob wa zawa pano su kawo su ba sab che dr doktor che quran hafiz di mi kana sta che di engineer shi husli دقران شريف حافظ دي په چاري تاسو ملاو تهړلا او غفلت مونکو تاسو وبچي چې اتم پاس کوي او لسم پاس کوي نو قران حافظان بم موږ سره بعضي معشوم دور تکړي پکال کې موږ سره بعضي معشومان هيفس کوي کم کمزوري بدر سرور کال کیو کی خپل بچو بارکه زما عزت مند فکرمن شي د خپلو نوو مبارک دي نه مهندو د بچو په تربیت کې او د لري اثرات تاسو فكرمنشي یزمن پر نوو کړه وسوکوم د غزانانمو وردل <سؤال> چې خار او لاخ لا غسور حافظان او حافظات دي پاتشوي د الله دن دې تنظیم عزت مند متوجي شي د دنیا او د اخرت ټول <سؤال> خیرو نظمو ګ ایمان له چې رب العالمین <سؤال> په کتاب کې هي په کتاب لګورم قرآن زدي شوم دي کې سمره كلهایا او پرزه د خود دشمنی تراب غنی نو کولی قران ته مسلمان بل ملک کاغذ او وردل چې قتل کړي شي ورنبی رحمه السلام فرمایلی دا حدیث د مشکار شریف هم ده و ال زوال الدنيا اهون علی الله من قتل رجل مسلم د مشکای شریف حدیث په ودا ټول دنیا چې الله روانه دا ولاسانره خو د یو کلمې والوینه ذویل ورتسده دا الله تعالی د ګرادی عبد الله بن عمر رضی الله عنه بډېر حج نه کول تر دې چې خير وخت کې روانو ګالمو روان نباچرانې یذې کوڅه کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه قام مقام اکرمه کته فنله په کوم کال چې راتلو حالات ټکنو نباچو له ده حجاج او د زیده حالات تکنی نام ورته کزی باندې کوم نو رسول الله علیه السلام چې څنګه کافرونه باندې وکړ او شانکار وکول او ایات وی لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه هر کال به حج هم کولو زموږ د کتابولو لیکري وای 1000 عمر کړي وي سورم عبد الله ابن عمر رضی الله او کی کنه کی په کیو دمشال تر آفا سره وراکم د لمکه په پیدل وي عمرا الله <سؤال> لته ستوت بوزي ګران کار دی د دې له چې صبحي عمرې لري لې دې یو ولای ما مګي د ټولو له ويتاسو ده کومه تل چې ووکي بیا د ورځې ژبروتې وکي ته خبره وفات ته الله دی په خې هغه عمره په کوله مرګ ته د سلامته یاره دوه په دې ته تیاری کینو ما وليخه ته ته تیاری کینو خو ځخه چې د تعالی نه زکړي پیرانے ایسا پر رہالو گزمے حرام نہ خلف میزان سلمی تیار کو نو 1000 عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑیے نا مسلہ کلا صرف طواف سڑیشی نو اللہ کو رنہ کتر عبادت تھے انوارات و خیر نو برکات راوری و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کعبہ تمخابخ نہست و اذا اللہ قوت سمر دی ذات نہ ڈکے زماد اذا الله په ذات قسم چې د مؤمن عزت ته نډیر دی. اې د مؤمن عزت د کافي نسته. ډوګر مګوستو کافي پیسې ټوپه करावा، ټول وګورئ چې کافر شه. دا قران د قطرو کې تعالو جنگونو نه امه مسلمه منکای ورکه سره جنگی الی اوم د الله خوخ نه دی. اکه خشوقی جنگی نو خشوقو جنګوال الذي يغوالا ويل رو هو في الخصام غير موبين زنانو د کمزوري او حال څه ذکر کوي او هو غیر الخصام غير موبين جګړه کړي حاضر ني دي د زنانو دماو دما سللا پس زنانو کی د ولایت مقام تډې د سیدي خو زنانو کی چاته نبوت نه نه ميلاو زه ته نبي مر ذميدان وي کله د دعوت میدان کې ولاړ دي او کله د جهاد دا دا میدان کې ازمانه لا هو حکم دی وقرنا فی بیوتکنا رب کریم وی خپل کورونو کې شي جای بار بنروزي یي څنګه تاسو کوشش کو چې دا خپل بناث رولي ګو الله او ډیر لوي رحم او کرم کړه زما عزت په پخوا بګور لا جو دی وبن نفر سنو نږدې چته ما نو کوم کې کېلم دا دیو بن نجو بطلن دا مجبوری او هر کلی والا زنانه زنانا که وی منگی لمز دکو نو دا اللہ کتاب مخید ابرو دا کور دکا دکورن دا دی کلینا بارو اطولے ضرور اشتا که دا دی کلی زنانا وی جی منگ دینز بکو زام دا دین پا مسحلو که دی کلی کی دا دا دا دا کلی کی بس ماتی کنا <سلام> <سلام> <اللہ> لري نو چې موږ دین زده کوو الله دوره رحم او کرم زمای مندو مند وکړي او چې موږ اوتاسو دینه شکر یو نو خپل علما نو سره دین زده کوي او دا د بناتو مدرسو تخپلي ماشومان راولې کوي دی بناتو مدرسو سره زمای عزت مند یو وګوره قران صحیح شي ځانانو اکثر قران د مور نزد دکړي چا د نیا نزد دکړي اوس مدرسو کې تجوید دی دغه مدرسو کې ماشالله تجوید دی ازون دا بچی اندل ته تجوید وایي بهري زناناو داري نوري او کالو سر اغې د تجوید کلاس چلایي دغه دی رمضان په سي د اختر د رزو کې د هر څه چوټي وی تقریبا مدرسې بندي نو یو لسر زیږد تجوید دوره کوي چې دا, دا پته مونږ ته ولګی تاسو ډوډو لږوره ګورئ قران شریف د کولم ضروری دي شي کولم ضروری دي چې موږ د حروف تہجی کو سبب هم وکړو مسلمانانو هر مسلمان پښې مسکیږي اگر موږ په پښتنو کې حسد سره هغه رځ می چلوي موږ ډېر روس تي یو عرب یو مزد د غیر خري دي پښې کوي ازوګه د ګډوره ګيري جنابین راشي مور پښې نکم امام جيني په پښتانه بل څوک مخ کې کوي دا وحاسد اے امام مشتبل مسلمان له یا بخکش ممکن د غرور او حسد د جمهور د پسې بزور دی تواضع ځانکراول یا عاجزی عاجزی اوله بادشاہی ده او غرور او تکبر و شیطان کم مخام ته رسول غرور تکبر وای دی چې ته دا زم ما غونته نه نه دان غونته شکل غاړي زت مند دي کتاب سره بد اټول غلط صفات زموږ نه لري شي او اغنیک صفتونو با اله الالبین پا مغو تاسو کراوری اللہ دیو چې چه مغو تاسو دی مدرسو سره محبت و ساتو دی سره زمائی زتمند و مین و ساتو دا منی چه دنیا کسی ری دل دیر دیر پکار دیر دیر دل پکار دیر اوز گورتاسو گور رئی ماشاءاللہ او دی خبر چه ردی دیو والدین و کدار چا چه تا دعا کبول شوی دا مدرسا گور ریر کورتا نرز او دی چا جن او غیبان گور ما شاء دا استاد سو د زنا نه راځي 500 ختمه لزمای ځدبد په خله یادي دا څومره لو خوشحالي دا د 500 ختمونه نه دی د کوم ماشومانو شومان او جلاوز ال ختم کړي نو دا چې سبق او استاد لوی شګه د اوشن پیریاډه د جولیاد نجي او 25 پیری بیاډه اقوالن ورځ ویلندر لن او نه خماغزوړ بیاډه نو دا دادی یوې وی ماښومې په څون وختونه دی دا خدای سي ختم نه شي ما او بس یو ظلمي وي دا خدای د زکړه ختم دی دانن ګور مون په څول وختونو کې لاس یو ادا اولما نه ستې مسئله دا وای څنګه جمهور لاسمان د استوري پړکی کوم زهونو کې د دین کار کې اسمار و د دې داسې پړکی زم عايزه مند الله رحم او کرم پاغه کور را وریږي چې کم کور کې د الله کتاب ل شي خپل ماشومانې را متوجي کوي بعضې مدرسی معش الله دی د خیر الله د نور مله توفی غور کې د کور بعضې مدرسې کم زور غ په کار دی چې پدی ک شو کن یا کوونه عالی او متال من یاد خوو والله جوړ شو یا د کوونو نخوادم کو نور دی د خادم جوړ شو. په بازی مدرسې د سوي چې هغه غریبانات دی ایله ضرورت دی نو هغه سره پکاره دي مسلمانان سوه کې تعاون کوي ای سره مسلمانان تعاون کوي چې دا مدرسې دغه شان رواني نو الحمدلله داز دین غبوز غلې کفار خو دین قد نو دا چې تختمیږي ولې ستو د دې حفاظت چا په خللا سکه غسته د آخري دین محافظ سوه دی او ها سره سره سره جګ ویشیخ القرآن مولانا غلام الله حان سے برحمت اللہ علیہ درس کو رو قرآن دا سوچت کو یکو را دا, دا ملک فلانی وی ختموں بے بیا فلانی وی ختموں بے ننائی نشتا و قرآن آگا شانشتا دا بٹون پدی ارمان کم زی په پدی ارمان بخارو لزی لدی کتاب محافظ سوک دے دا چکل الله و غوارنو پورتو بیکلی دا دین څوک زوای ځت منډه ختموي او دا غلي حفاظت دا ګور هر مسلمان ته ډکه او درد چولې دی وی چې رمازه بچي حافظ شي د مازه بچي قران زده کړي د ټول مسلمانانو سمجدارو لې فکر سره وي باید یو کې امام لوي وي ښه ده کوم منځلو ګني مونږ یو کسبه کوي کوو سبق ټیم بسنه کې سبق ټیم بنه تا کې او په خاص کر مدرسې کل رات لمغ له زګوې مونږ بشيري را تا حافظ را زونام دلته را و لګي کستا سو امام نی خو بیا شوټي ادا مدرسې دا زمواري وي زمونږ جليو مدرس ټوټي وي نو مونږ بل فکر الکوږهغه فزه سوکي نو یا طالب نو وجن بدل زمواري تکه رب مدرسو کې سبق ټوټي کې ګناح کياو کس سر مزرانو کې ویو بلی لاله والا کې جناور ما شومان سبق خطا شو مدرسی نو مدرسو کوشش کوي چې کوم ځایونو کې په bazie مساجدو کې مدرسي دی بچی ان تله گئی پکمو کورونو کې چې مدرسي دی بچي ان تله گئی د سرمدي د خپل مسائل مزده او دا یو یو بچي بځای عزت مندو سبا پرځ د قیامت څومره پتا سره پترو څومره خوشحالي ده نن د امين نه خويندې د مدرسي خازمان چې څومره خوشاله شي نو کومه نبید ایسلام یو ذن صحابوں وانی سوال واچلو بخاری شریف کتاب العلم کی او حدیث راق لیتا یو مسلمانان کی او بلن تا پوس کئی چوارو کا گورم جی دا مسئلہ و لما علومہ دکنا دس سوال حرام دے چوارو کا دے گورو جی مسئلہ و ارزی کنو یو استاز او معلم دے دے شاگردان و سوال جی جسو کیا دائی کنے دا زمون دے پیغمبر علیہ السلام و سنت تیر نبید ایسلام صحابہ ای کر می زما صحابه په صحرا سحرہ کی یو او دا ز مسلمان میسان دا وی غن کړه ماته وایي چې دا کوم او نه دا نو په صحابه کې طرف تلانل یو کوم عمر والے صحابینا است عبد الله بن عمر رضی الله عنه دوی زما زین د سم د سیرال لچک جوړه یادای خو یې والد محترم می ناس ته عمر رضی الله عنه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایسه نو نو سور دا وی بداله حبيبي چې دا د کجوري ونه دا ګوره کجوري ونه نه دا, دا, دا په څلورو موسمونو کې د دې پترو تازګۍ کې څه کمه ناراضي نو د مومن مسلمان مثال ذکرې زله وی ګټ او کمالدار اې او کته روحي او کبي مار اې خو دین بوي ورکه له موسمې بهار وکړه خزاں وکړه ګړبی او دا دا سردی ده خدای کجوری پترو تازه گئی کی موضوع سره څه نه کی فرق ناراض کله ګور هوا رازي زاوو زمیدار وطن لا کجورو دغه سخ بوټه ده چې هواي ورځي نه نتا لوي توفانونا برازي دي یو بي دي نه خدای زین چې تب کله یو پل وړي کله ګي ګلپل تو بکلک ولاړ تب په پیمانه په هايا کلک ولاړ لک کجورکلک ولاړ لو قرت چې عمر رضی الله عنہ لاړو بچي ورتوي بابا جی نبی رسول الله جي تا پوه سكون مان سم د سيجن کلال چې کجوره یادای خو ما زکونه و تاسو ناس و او ابو بکر رضی الله عنہ ناس تاسو غق نه کول نو عمر رضی الله عنہ ورتوي ګوره یو د دی دین خبره وی بچي کتا دا و خبره د الله د حبيب په مجلس کې کړه وې دا مازه د ټولې دنیا د سرو خانو نه بهتر وې ته قیمت پوه شوې ایا خبره جتا د علم په صحبت با برکت د نبی کریم علیه السلام کی کړه ده واه ما څه دنیا او اخرت نه بهتره نه دمره خوشحالي دا پدې مور پلار او پوستا ځانو چې زما عزت مندو دا غیس انداز نه شتا زکه پدې قران الله میلاويږي سکه میلاويږي پدې باندې الله رسول میلاويږي پدې پکور کې برکت راځي دا څومره پریشانای دي خدا زم کتاب زموږ کتاب ولری شو دا خدای خیر او د برکات <تصفح> او نظم عزت مندو ټاک کتاب دی وای یو ټا مدرسې د کوسمه موډانه سي د مدرسې ګورو کو وای د علمي حقاني او علماء راجب کړو چې هرې مدرسې ته لخوا ګانی او د طالبانو د لنګر سدیشتا ورځاس په شوارو ورکو لښاسو ورکو ډاکټر صاحب سید شهزادې شاہ صاحب رحمت الله عليه کوئی درس قرآن شروع کھائی دا کتاب دا سیده جیسا تا برکات سکی برکات راوری اے تا سو گو تا سو خپلم دا سی کوئی دکان خون جی نہیں ختم پکی کھوئی کنا کارخانی خون چی ختم شي کله زمیدار ہوئی یرم اسا غزم کنا کرو ریبو سو خون دی دی سوئی یو ختم ہو کئی نو کتا دا سی کوئی جو گوٹ که و تلاوتم که سمر برکت بیوئی <مسا> و څلور مرګونه هغه قران ورول نه غوي چې خرڅي خرڅي کې دی ووا ته تلاوت روزانه کو دا د کواندار خفقي کې چې شوکر سره کېني کنه خوشحالي او نه زلې سره ګاګ کې هر کار کې وکړ لري د کتاب د برکت د وځي و شوکر سره کېني نه چې قران ورولې خلا ګوې و ته تلاوت هغه ته څه ګپل راغله کنه چې په غیبت په د دې د برکات د جنا وړې زکاتالهدی په قرن ده غل چې تلاوت <سلام> ورګلی به جمعات تلاوي ا جته په دکان کې تلاوت کوي دته نه مخلاش نو اروحتاله دا کتر کیلی ولا د دې کتاب تلاوت زما عزت مند جمعو تاسو کو سمره چې د دې کتاب سره د تلاوت تعلق ده دمر الله پنځه بهتر ده دغه حدیث ته زب علماء نو وردلې د خود شهدا چې کلوش ول او یا کسانو بلکه دا یو عام کسان سی واو بده حد ازم کټول د کانو نه ډکره تا زغور یو خبر لکه دی محل له دولس کسان لاړ شي او په کانو کې قبر کناستل دی غان دي صحابه قربان مو ټول زخمیان دي یو ادي کانو وال ازم ککه یو یا قبر کناستل وګرا دي الله حبیبی لحد لكولا او کای خیر دو دوتو دفن کای وکم دوه صحابه ګر شهیدان دی صحابن دی چې په کوم یو قبر کې دفن کول رجال الله حبيب ته پوسو کوچی دي دووارو مؤمنانو صحابو شهداو کې قران چاته ډېر یاد نو چې کوم صحابي طرف ته اشاره کوي ټبلې په لس مخې لبی کو او دا ادا الله حبيب چې قران ولکته په دنیا کې په مسلمانو کې ولاړ دي په مرگ د دوی شیری ختمه شي نه مرگ نه پس هم دسی وي کې طرف لږې دغه صحابه وخت عزت دا ولای د زموږ استادو زهن کې دا واچې نبی اسلام یو زلمیر جوړولو نامیر <تصحابا> شویو له تاسو نه قران یاد ته بلې سورې یاد ته او کشر صحابیو اورته قران ماله سوره بقره یاده فلانه فلانه سوره په بقره یاده و ایزحف فانت امیره جماعت دې دلې س جوړ کې امیر مې چې تاسو سوره بقره د ټول دا الله دی کتاب لک ناری نه کزنا نه زم عزت مند متوجي شي الله مداناست خپل دربار کې قبولا او منظور کا عربي کریم ندامند رساو ټول مدارس ديني او د دين شوبي تر قیامت پورې قائم ده یې دا قران زموږ دی مان کتاب دی زموږ د حیا کتاب دی زموږ د انسانيت ورکه سړو کې سړي دوب راضي پدی کتاب برازي او کزنا نو کې اینا زنانا جوڑیگی پتی کتاب بجوڑیگی اتمنو خشوئی کرنا ماشاءاللہ خجخان سو سور دری سورتن امبریخی ماشاءاللہ خجخان بتا صحیح دے جی بتا دری سورتن امبریخی ماشاءاللہ بیاب انشاءاللہ دعا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدی دلیو سورتو نو او سلور سنت تھی نو زیوام خطا سنو بے اورو لیکن قدر لیا دنشن بیم عمل سنگا کوائی نو چی او سنو متوجیبی او دا زنو ایجی بودمو والم یو دا دلیوار سورتو نو هر فرز مصبسی وایا کد مخ کلی سو کوین او الحمدلله نو سنورت سو کوي راته او کوي وشواله وین چې ساری شی او ما خامشي نبی له سلام صحابی ته وي چې سار او ما خامشي د درې واړو صورتونو درې پیری وای اجه ما خامش نو د درې پیری و وای د ارشی د شر نه بدی الله ساتي اوبای وین سناتیا سورته شار ما خام د صورتونه درې درې پیری ویل خاص کردا زنانه واي په خپلو بچوم دبه وای وګوره نابعد نظرې ووم پینېلېږي علاوه د شهر جادو نم محفوظه دي موږ تاسو وربالخ لاندې چړو کې کډو تاسو پهنده شه ما شمان لسیخي ادب ګوره دبر د پخوا معنی رسند دی ادب المفرد کې امام بخاری رحمت الله علیه الهدیس ذکر کړي یو ما شمعیشی بیوه بی رضی الله عنها چا د دغد پاره راوستو لاغد سال ما لاغد ناند چړو کوي او غيونو نو په کونجوکو ا په چړو کوتي په ریان مو تختوي د دري صورتونه کوي د دین سنت ده شو د سنت زم عزت مندو ده لې نبی رسول الله چې په بسترې نه راغره د دوي واړه صورتونه به ولستلو په کې به نو پا مخاو پتول بدن چکم زیل بلاس مبارک رسیدل نو بدن ببارک بے مسکو بیا به درې اڑاولو ستنو پلا سنو کیوئے چوف کل بدن بے راخ کل دریم زل بے امداسو کل ہواییات سلورم سنت دھا دے صحابی ویزد نبی ری سلام سر و توفان ناوے لکا بیگام سیدھا یوا دمونگ دا سی دین دے چی عرم وکا کتا لغی جی سبوئے ویدی که توفان و سی لیرالا اللہ حبیبی قل و اماوی سواغ وی قل اعوذ بی الفلق او قل اعوذ بی رب الناس سی لیرالا توفان را را را را دا اللہ دا حبیب حکم سرے دا خیری سورتونا دوارا بیل پکار دی نور د توفان سی لید پاری او دوار دا دیخ پلو آلیمان و نیزدہ کئی دا تبلیغ والی او خبرہ کئی او دا خبرہ درست دا, دا. وی امت کا پا اعمال و راغنو دا منکراتو ٹیم پا ورسلنی امت کا اعمال و راغنو دا منکراتو وخبورتنن ملاوی کی او مونگ اعمال زدہ کونگا اے کورن روزو پس سنت طریقی دیرشی ازکار دی مونگ نزدہ کون خبنو علیمانو نا وی شیخ و مولانا محمد زکریہ نور الله مرقدہو دا بزن ما نکړو چې زه د کور نه مدرسې فورزم دمره ټاک دي د حضور حضور کو تاسو په تاسو ځمیدار یې کېږي په د چا پاو مزلوی د چا نیمه ګنټه نو کته ویږي نن به د رسول شریفو ایمان سره جته کوښښې نو روزي اول بګوري چې څنګه سره برګره نشي با خو یې زیو په دې څه کوي د درود واه ګټه سره برګره شو خطا کوي نو شیخ به کوشش کولو چې څنګه سره برګره نشي چه زما ده کورنه مدرسې پور کبه وظیفہ دا چې دا و دی فرانه سېږي دار المخاج نو مت کپا اعمال راغې دا منکرات وسونی یې دي بازار مانی شي تیریږي نو دې زانت مسنون اعمال لې په قبرستان تیریږي زانت مسنون اعمال لې کور ته د نکېږي ځانته مسر اعمال دا ټول زمایزتوندز د کول پکار دي د دې بارکه دا اصلور سنت شو چا چا لا لاสุچت کوي اوس وګوریاو رو ماوجي ها باندې اوسب چا لاสุچت نکړ بابا لا کپوی نه جوړمایې اے خبره د کوي کنه د الله بندګانو ورنه د درس تدریس او د واعظه نسيت شری اصول سري کتاز ټولو کې یو پوي جو ما غاړه د الله په نس خلاصره که یو پوي نه بیا سره وست چهړه غوګ دې دې څنګه غل وسو غوګ دې سنت دې بارکه بسم الله الرحمن الرحيم قل حبيب فرمایا هو الله احد شان داد چ الله کی او الله الصمد الذي بحاجه دي بي نيازه دي صمد الله نوونو کیو نوم نه او صمد غذات لوي چټول ورته محتاج دي خود د هیچ اته حاجت نشتا لم یلد ذی الله اولاد نشتا نزا منشتانی لورشتاو نه شوک د جامونو لونو اونتشتا ولم يولد ذا ذي الله والده نشتا دغه چانه په دا کړې شوه نه و ولم يكن هو كفوا احد نشتا ذي الله لرا برابر په او صفات کې حصو کم دته غور سورۃ التوحید الله ور قران کی پیجندشی کسوک نه نہ استو نو د خپل رب سره وکړي د دې تسوره الله کفر و بارک د آیات تقریبا د زائران مل ووا قذر الله حق قدره د دې خل بیان علماء دا کړي الله دی کافر و مشرکان رب نه پی جندل سنگ چي در افسره بي جن دل مناسبو اته سناوه يو سدي کرب بي جن دل نحاجتون کي و جو مات لراز ي کور کي وزنانه مسلغ وري درکات بګي کجنت بوزر ګيون يو بابا او شهيد لوازي نو کرب بي جن دل به حاجتون سو پرکاي حاجتون څه کوي نبي رسول الله فرمایي مشکا شريف کي حديث وې دا په خبره کې دا سیده کې دریا په مخکړه ته ل चली وای استادوبه غلا کلمدوي په چپو په مخکړه دیولې مال کې او یو ساده سره ساده زنا نه خاون دی پولیس نه جوړه ځابه ورو لیکا سپری خبره کړې په خبره مال جوړه ځامي ورو لیکا د دې ته صورت المعرفت وای دا الله دا پیجندو سورت کورا <تصفح> <تصفح> دی که دری خبر اینا فیکی وید دی سورت پیجندن و محبت دا جنت سبب دینام کتول غدی لراج دانور با مختصر و آمد کلکم دا معمولی تفصیل کون دری خبر اینا فیکی وید الله اولاد نشتا دویم د الله والدین نشتا دریم ویسو کے برابر نشتا ورلم یلیذ اسب داسه کافر موجود دی چ اللہ د زامنو نسبت کئ تاسو سوره توبه کې وی وقالت الیهود عزر ابن الله یهود و یوزر السلام د الله زویر وقالت النصارى المسيح ابن الله او نو سارا و عیسی السلام د الله زویر د مکی مشرکان دا ملائک د الله لونه دی لم یلث کې د ټولو نشی ذکر کا اولت پدوه مانو قران کراغله زی خپل حقيقي بچی ته ولادت وای اکل ادا سي د دی نه دی خو اسی وې د بچی غون ته د جوړ کړي دي لم یل نیشوک زامنونو لونو غنتی دی او نی حقیقی زامنونو لونو دی کی او پورا دین او توحید پروته پستانه سو یو فلانی سړی خبره نه مننه لا خود بچو نه مجبور شو تاسو وايي کنه وای لونو ډیر خوک شه دی او مخلوق دی مور پلار خبره نه مننه خو لونو ناس شو مجبور شو دې مشرکانو به زامن حقیقتا نشتا خدا دیکھا نو ملائکه پسند زمونو لړلې لکه څنګه چې مور خپلر د بچو دلونو زمونو مجبور کړيږي نو زمونږ دی خدایانو او نو مجبور کړيږي مونږ به دای توایو دایو زموږ د آثارونو الله کوي شیخ یو عالم تیر شوې د پندې شفو القرآن رحم الله ابو مشرکانو کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں وشکار ویزم دا خدایان سلی شی کھولے حضور موږ دا پالا کوي ها ولائے شفاعہ عنا عند الله ویزم دا سمرا په سونو خدایان چي دي ز زمون سفارشان دي د الله وامي مم بدویت وایو دیو زمون دا قارون پچا کوي دلتاو ایلم یلی دا اللہ دا چانو مجبور رکی گی نگو روی سو چوکا که دا چانو مجبور رکی پیغمبر علیہ السلام لاس غرولی اللہ ابو طالب لا ہدایتو کی وخم بئیگی ابو طالب گردہ سے خدمت کرے کنن داٹول امت راجہ مشیدہ سے بوکی دا اللہ دا حبیب سرے پانی دری کالا دا گو شابې وبي طالب کې څوکاله باندې مشرکان وي بسم الله بایکاټ ختمو غواړه روارګي الله سو کې را حق دا د غیرت خبرې کله ایریږي او ورته وي زه ما سینله کله غلبې سريشه وي دا څنګه رسول الله لاسو کې درک او دا الله حبيب ته وي وي ز چې ژوندین دین بیان وا شوق دې بندول نشي دا ستره د پارا د تمام کائنات سردار جوړ لې غړولې نو ک الله مجبورہ کيده رسول الله وب مجبور شوه د برنه د ارش مالک وې ان کلات ل مين احببتا ولكن الله يهدي من يشاء زما حبيباه چاله هدايت نشکول چې استاد زور سره ميناله هدايت کولو ال سوق دې چلې کۍ نو ہدایت وو کی چې نیکلو او دکی ورابطه طالب د پاره نبی رسول سلام جاری او ہدایت نکې بل طرف ته الله دا, دا حبيب یو کس ته حمزه رضی الله نو یې شهید کړل شهید کړل وهش ابن حرب رضی الله نو صحابي تي جوړل بزی راغه نبی رسول سلام صحابي شریف کې واقعا راغل راغه کلمه د الله حبيب ورته څو کې ځې وهش ابن حرب وېده حمزه قاتلی وې آو وې ټوکړی تر جوړی کړې ما ته هلوه ای څنګه دې شهید کړو ته خپل کیسه وې او رسول الله جړل ورته وې زه یې منظور دې منزور دې خو مهله مراز